الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين القائل في كتابه المجيد واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين. وعلى آله واصحابه اجمعين القائل في سنته الشريفه ان الله يرضى بكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعدكم كمشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Shukrani za dhati zatika Allah jalla jalalu aliyatpatia taufiq, uzima na uwezo wa kuweza kufika sehemu hii tukufu ili kuweza kutimiza na kutekeleza ibada muhimu ya khutbah ya jum'ah na salatu aljum'ah Falillahil hamdu min qablu wa min ba'd Katika khutba yake sheikh ataketa tuli hotuba leo باذن الله تبارك وتعالى ametuchagulia madaa muhimu ambayo tumehimizwa na Mola wetu katika kitabu chake na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika sunna yake na wema waliotangulia wameendelea kutuhimiza na jambo hili muhimu. Khutba yake ni darura au umuhimu wa waislamu kuungana au umuhimu wa umoja wa waislamu na khatari ya kutofautiana. Kama tunavyojua ndugu zangu na dada zangu Allah Subhanahu wa ta'ala ameumba ulimwengu ameumba viumbe vingi lakini katika viumbe vingi hivi Allah Subhanahu wa ta'ala akamkirimu na kumnyanyua mwanadamu na mwanadamu akapatiwa majukumu ya yeye kuweza kuendesha ulimwengu huu huwaladhi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah Subhanahu wa ta'ala ya yendia aliyatjalia kama wanadamu ndiyo wanaoendesha ulimwengu huu viumbe vingine hata kama kiumbe ni kikubwa kiasi gani basi aghalabu atakuwa chini ya amri ya mwanadamu hata kama kiumbe ni hatari namna gani atakuwa chini ya uongozi wa mwanadamu na Allah Subhanahu wa ta'ala akatuambia ya kuwa yeye ndiye aliyetuumbia kila kitu ambacho kiko ulimwenguni huwa ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an Allah subhanahu wa ta'ala ndie na kuturahisishia na kufanya kila kitu kuwa chini ya taa'a ya mwanadamu mwanadamu alipopewa majukumu haya ya kuendesha ulimwengu na Allah kumrahisishia na kumsahalishia viumbe vyake vyote na Allah subhanahu wa ta'ala ay yusliha fil ardh wa alla yufsid Allah subhanahu wa ta'ala na kutukanya na kusema wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha anyo wanadamu ambao mmepatiwa majukumu hapa ulimwenguni kaeni makini sana msilete uharibifu katika ardhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitengeza na kuwa khairi nyingi chungu nzima ndani yake ili wanadamu waweze kutimiza maono, maono haya na majukumu haya mazito waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lazima wao waungane fayajibu alaihim anittahidu wa yataawanu ala albirr wattaqwa ina walazimu wao kuweza kuungana na kufanya kazi pamoja ili kuweza kutimiza majukumu waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu ulimwengu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anatupasha ubaga, ya kuwa aliwatuma mitume wake, akawapa ujumbe wake ili waje na kuhakikisha wa na kusimamisha umoja wa wanadamu katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aambiwa mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله عليه وسلم ااامبي وانا الله سبحانه جل وتعالى Allah Subhanahu wa ta'ala akataja madhumuni na sababu na lengo ya mitume hawa kutumulizwa na Allah akasema an aqimud ddin wala la tatafarqu fi ili muweze kusimamisha na kuihakikisha dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala yasonga mbele na wala msitafautiani wala kufariqiana hili ndilo lilokuwa jukumu la mitume wa Allah Subhanahu wa ta'ala akasema al-Imam البغوي رحمه الله تعالى كتب ويشرح هش يقول الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء كلهم ليقيموا الالفه والاجتماع ويترك الفرقه والاختلاف يقول الله سبحانه وتعالى اموتملز متموت ايلواجه واسممش دين يا الله واوغانش وجهه الله na watu wawe wanamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na walete amani na mazuri aliyoamrisha Allah na waweke mbali na ufisadi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo Sasa tunapoangalia historia ya umma zilizotangulia historia ya wafasi wa mitume walio tangulia Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupasha kuwa lile aliloli amrisha Allah haliku hakika haki kisawa Allah atuambia kuwa walitafautiana walikhtalifiana, hawakuungana kama walivyo walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hilo likawafanya wao wasimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyotarajiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wala takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'at-hum al-bayyanat ayyuhal yamini Allah amwajalia dinihi amwajalia kuwa wafasi wa tuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah anawatahadarisha kwanza msiwe kama waliotangulia msiwe kama wao kwanini ya kusababu ikhtalafu min ba'di Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa dalili zilizokuwa wazi amewatumia mitume akawaamrisha kuwafuata mitume wao lakini pamoja na hiyo wakhtalifiana na kutafautiana ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kama takaviona ametuposha ya kuwa umma wa kiyahudi ulitafautiana ikhtalafa al-yahud ala firqa zaidi ya vikundi vipote sabini. vivyo hivyo mwanasara na mtume sallallahu wa alaihi wasallam akatutahadharisha. Kwa hivyo tuwaona ndugu zangu Allah ameamrisha umma zile zotangulia wa Lakini wengi wao wakatafautiana kuna kufarikiana. na kujiingiza katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwakalifisha, hakuwalazimisha kufanya na wakaaacha wale walioamrishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala kuyafanya kisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipotumilizwa Allah Subhanahu wa ta'ala akamwaamrisha yakua awapashe waislamu muhimu wao kuungana waislamu akaambiwa wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu Shikamaneni na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. kamba Ya imezamaanisha ni Al-Qur'an kitabu cha Allah, inaweza kuwa ni tauhid, inaweza kuwa ni sunna mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, kuwa ni siratu Allah almustaqim Aliyotuamrisha Allah kufuata. Lakini yote hayo ni kana kwamba ni kamba. Lazima ushikamane nalo. Nikana kwamba wazama baharini au katikonye mto na umerushiwa kamba sasa ushikilie uweze kuokolewa. Ikiwa utaamua kuachilia kamba basi itakuwa ni shauri yako utaangamia lakini ukishikilia kamba kisawa sawa na ukaweza kujikaza na kujikakamua mpaka ukaweza kuokolewa basi utaweza kuokoka na hivyo ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala tushikamane na dini yake alivyotuamrisha ili tuweze kuwa ni miongoni mwa wale watakafaulu fi dunya wal-akhirah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijibidisha sana kulitimiza jambo hili ndio maana baada lehijra mubashara الله عليه alayhi wasallam na wenzake muhajirun walipohamia katika mji wa madina moja kati ya mambo ya kwanza kabisa ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaunganisha aliwafanya mandugu baina ya muhajirun na ansar nahili ni kuwa ilikuwa ni moja katika sababu ambazo zingehakikisha daula islamia kusonga mbele kwa sababu pasina na kushikamana pasina na kushirikiana na kupendana ni vigumu kuweza kusukuma mbele project yenu na ajenda yenu haiwezekani domaram tumi الله عليه wa sallama المهاجرون almuhajiruna walansar na Allah subhanahu wa ta'ala alitambuwa hili kuwa ni neema kwa waislamu na kuambiwa kuwa wa alafa baina qulubikum au qulubihim law anfaqta ma fi al-ardh jami'an ma alafta baina qulubihim walakin ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewa neema shanaayo na lazima wao kulipokea neema hii Tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa'tassimu bihablillahi jami'an alayhi wa sallam wakawa na al-ithar wao kuweza kufadhilishana, mtu ana inja, lakini aona ni bora ndugu yake ale kabla yake mtu ana mahitaji yake lakini amtanguliza ndugu yake ile kuchukiana na hasda, na kubughudiana na kushindana katika dunia yote hayo mtume sallallahu alaihi wasallam akayondoa. ndo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia Uislamu ukaenea na kufika kote ulimwenguni na wasiia wake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake ukawa ni kuwa inna Allah yرضى بكم ثلاثه او لكم kuna mambo mengi ambayo Allah anaridhia nyinyi kuyafanya. lakini kuna matatu ambayo Allah anayapenda zaidi katika hayo ni an wala wa la bihi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe na chochote kisha akasema wa antatatsimu bihablillahi jamian wala tafarqu namushikamane na kamba ya allah subhanahu wa ta'ala wala musitafutiyane hili ndilo lilikuwa wasia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa umma wake pamoja na kuwa allah subhanahu na Mtume sallallahu wa alayhi wa sallam kutusisitizia kwa hilo lakini Mtume sallallahu wa alayhi wa sallam amebashiri ya kuwa umma wake utatofautiana. Umma wake uta Na hata zaidi kuliko walio tofaliyana wale walio tangulia. Maana Mtume sallallahu wa alayhi wa sallam akatuwambia iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqa واختلف النصارى على 72 فرقه وستختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده هل نتحذار ام باله انتبه محمد صلى الله عليه وسلم اليتوا ان لازم كلا مسلم اوي مكنينا حديث هي صلى الله عليه وسلم نكجيبدش قوه ketika ليله امباله Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuhimiza kushikamana nalo. Mtume abashiri na kusema ya kuwa umma wake wafasi wake. Na baadhi ya ulama wanasema hii ni umma ijabia wale ambao tayari wameitikia mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wamekubali kuwa yeye ni mtume wao wako chini ya kivuli la Uislamu watatafautiana katika vikundi 73 au zaidi kama wanavyosema baadhi ya mtume hapa kusema 73 sio exactly 73 hii ni kuonyesha kuwa ni al-akthar al, -akthar, al watu watatofautiana zaidi ya mara 70 kuwa ni vikundi 80 100, lakini mtume anabashiri kuwa umma wake utatofautiana hivi kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfira Allah lahum mtume aambiwa hawa nafiq hatta kiwafanya istighfar marra 70 Allah hatakubali hi haimaanisha kwa kuwa kiwafanya istighfar marra 80 au marra 100 takubalika tu ya kuwa ikiwa utafanya istighfar marangapi Allah hatakubali kwa sababu wao wameingia katika katika viva hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia umma wangu utatafautiana na tofauti hii itakuwa ni katika vikundi mbalimbali mbali. vikundi tofauti tofauti vikundi vingi kwa hivyo wajibu wetu sisi kama waislamu twafaa kufanya nini Tunachofaa kukifanya. ni kama anavosema Sheikh ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى اسما فالخير كل الخير في اتباع منهج السلف الصالح والاكثار من معرفة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى خيري كل خير يكون اسلام وتكوكو وكولوا يا الله كما ولوا الله basi jibidishe kuweza kujua njia ya wema waliyotangulia njia ya salafu salih na hawa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio maana katika hadithi hiyo aliyobashiri mtume watu kutofautiana akasema alaihi salatu wassalam alipoulizwa ya rasulallah mahia ni kikundi kipi hicho ambacho kitawakolewa wengine watakapoangamia akasema sallallahu wa alayhi wasallam hum ala man kana ala mithli ma ana alayhi leo na اصحابi niwale ambao watakuwa wanafuata yale ambayo mimi na masahaba wangu tunayafuata leo mtume sallallahu wa alayhi wasallam ali bashiri yakuwa pamoja na waslam kutafautiana na kutekhalifiana kutakuwa na kipote kimoja ambacho kitaendelea kuwa katika njia ya mtume muhammed sallallahu alayhi wa sallam na masuhaba wake ila qiyam saa kwa hivyo muslimu pamoja na watu kutofautiana kuختalifiana islamu alioifundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam itaendelea kuwa na lazima muslamu ajibidische kuweza kuijua na kuweza kufuata aljamaatu barakah wal furqatu adhab ielese si tuweza kuwa na baraka katika maisha yetu baraka katika dini yetu baraka katika imani yetu ni lazima tuungane kama alivyotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutuhimiza mtume wa Allah sallallahu wa alayhi wa sallam ikiwa mtume sallallahu wa alayhi wa sallam ametoachia alquran wa sunnah na akatwaambia yakuwa hamtapotea asfar azim tushikamana na haya mawili basi ni kwa nini wafasi wa mtume sallallahu wa alayhi wa sallama watafautiane Sheikhul Islam رحمه الله اسما يقع na نتفرق ambayo ميمينجيا miongoni wa muslimu na ikawapelekea wao at-tasallut al-a'daa'i alayhim ma wa kaweza kuwatawala ni kwa sababu ya bitark al-amali bi Allah wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya wao kuacha kuifanyia kazi yale mawili aliyotuachia Mtume sallallahu wa alaihi wasallam na kutuahidi ya kuwa lau tukishikamana nayo hatutaweza kupotea. Tulipoacha kufanyia Qur'ani na Sunna kazi ambayo Rasul basi tukaweza kutafautiana. Sababu nyingine ya watu kutafautiana ni maadui wa Kiislamu Fariqtasud divide and rule kwa sababu ya Waslamu kutojua dini yao na kule kufata Qur'ani na Sunna kufifia ikawa watu wanashawishiwa na wasiokuwa waislamu kwa masahi mbalimbali na hilo likafanya waislamu kuweza kutofautiana Miongoni mwa sababu za watu kutofautiana katika dini ni yale ambayo alitukataza Mtume sallallahu wa alaihi wasallam al-asabiyatu wal -kabaliyah. Moja katika msingi aliyoweka Mtume sallallahu wa alaihi wasallam kuleta umoja na uiano miongoni mwa waislamu ilikuwa ni kuwa aliondoa ukabila akasema mtume sallallahu على wasallam la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wa la ala arabiyyin illa bittaqwa akasema sallallahu alaihi wasallam da'uha fa innaha ya kuwa adam salam na uslame. Tumepewa ukabila tuweze kujuana na kutusahilishia mambo maishani wa ila tuwatwafa kukuwa ni kitu kimoja tukapendana tukashikamana na tukajaliana kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hilo litatuwezesha sisi kuweza kuungana na kuwa kitu kimoja lakini tulipokaribisha ukabila akawa mjaluo ni bora kuliko mkikuyu msomali ni bora kuliko muarabu na kadhalika na kadhalika ile umoja aliyotuachia mtume wetu sallallahu wa alayhi wasallam likaweza kutuponyoka kwa hivyo ili tuweze kupata umoja wa Kiislamu ni lazima sisi tuweke ukabila mbali na kitambulisho chetu kiwe ni Uislamu ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na rasuluhu sallallahu wa alayhi wasallam miongoni mwa au xulasa ya yale ambao yanaleta iftiraq na ileta watu kutofautiana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mambo mawili kwanza kabisa ni shubhatu fi mtu din kutoelewa dini yake kisawa sawa ndio maana tukaja tukapata vikundi kama vile makhawarij tukapata, tukapata vikundi kama vile mashia, tukapata vikundi kama vile murjia wote hawa walitoka katika njia ya siratul mustaqim kwa sababu ya ashubahatufid-din kutoelewa dini kama alivofundisha mtume sallallahu wa alaihi wasallam na kama alivoelewa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na miongoni za sababu za watu kutofautiana ni fi dunya watu wakawa wanapigana vita kwa sababu ya dunia Wanahasidiana, hasidiana hawapendeani khairi hawaamrishani mema, hawakatazani katazanima hilo nalo likaleta eh, shida kubwa katika dini na ikapelekea watu kutofautiana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la mishi ndugu zangu. Tumeona Allah anatuhimiza sisi kuungana. ya kuwa, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kuungana na anatutahadharisha na kutofautiana na kutofalifiana. Fa'ala ma nattahid. Tuungane katika jambo gani? Tuungane katika misingi gani? Je tuseme sote ni Waislamu, Hajalishi wewe ni Shia, haijalishi wewe ni aabid qabr haijalishi wewe ni nani, chini ya umbrella ya tuungane kama Waislamu. Hilo haliwezekani. Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi Kwa ili tuweze kuungana jambo la kwanza kabisa ni at kabla tauhid Lazima ajibidisha kuhakikisha ikiwa mslam atamua kujiingiza katika shirku kujiingiza kumwabudu asiyakuwa Allah Kumuomba asiyakuwa huwa Allah tukasema yakua maadam yeye ni mslam tumwache na anaoyafanya basi itakuwa tunajidanganya hatuwezi tukaungana do maana صلى الله عليه وسلم aliweka wazi yakoa jambo la kwanza kabisa ni qulu la ilaha illa Allah tuflihun samani la ilaha illa Allah namtaweza kufaulu na Waarabu walielewa maana ya la ilaha illa Allah vyama walijua unaposema la ilaha illa Allah ni lazima ujiweke mbali na yote ambayo unaabudiwa kinyume na Allah do maana walikuwa akiambiwa wanakataa kabisa lakini wanapoulizwa nani amewaumba nani anayewaruzuku nani anayawaponya nani anayeifisha na kupeana uhai wanasema Allah ni Allah lakini wakiambiwa la ilaha illa Allah wa na ma alasaf utakuta kuna baadhi ya waslamu leo wao wanasema la ilaha illa Allah lakini pamoja na hiyo wanamsujudia asiyakuwa Allah pamoja na hiyo wanamuomba asiyakuwa Allah na hiyo ni msiba jambo la pili ni lazima tuamini ya yakua alquranu was sunnah kitabu cha allah na sunna ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam vyote ni wahi kutoka kwa allah na lazima tufate sunna sahiha kama tunavyofuata kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu leo kuna watu wamejitokeza wanasema tunakubaliana na qur'an kisha inapokuja sunna ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam wao natumia hawaza nafsi zao wana hadithi ambazo ni sahihi wana hadithi ambazo ni dhaif na wanasema after all this is just a sunnah na hii ni mukhalafa na sallallahu alayhi wa sallam, bali Allah katika kitabu chake ya kuwa sunna sahiha ni wahi na yafaa kufatwa na kutekelezwa kama tunavyofaa kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala jambo tatu lazima tuweze kujua, Wattiba sabil almu'minin lazima tuweze kuijua njia ya waumini ni njia gani naam kuna njia ya allah kuna njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na njia hizi ni moja lazima tuelewe ni vipi wema waliotangulia waliweza kuifuata njia hii na tukawafuata na tukaelewa dini kama walivoelewa wao ndio maana allah asema wa yushaki yushaqiqir من بعد ما lahu له wa yattabi' غير sabil almu'minin mawllih ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at katika ahi allah la tutahdarisha tusikose kufuata njia ya waumini njia ya masahaba na wema waliotangulia wa illa tataishia katika moto wa jahannam billah kuna leo nadai ya kuwa masahaba wanne ikiwa hali ni hiyo Sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم tutaipata wapi? Njia ya maswahaba wa waumini ambayo Allah anatwaamrisha tuifuate tutaipata wapi? Kwa maana muslamu lazima ajibidishe kuweza kuelewa Qur'ani na Sunna kama walivyoelewa wao waliotangulia na kufuata Uislamu kama walivyofuata wao alayhim رحمات الله تبارك وتعالى جامبو la tatu za siku zote lazima tuongozwe na na برأي alilm العلم. كما rahi alilm kama navyosema allah fasalu ahli aldhikr in kuntum la ta'lamun wa ulizan wanaojua ikiwa hamjui leo ma alasaf kila mmoja ni mjuzi katika dini ndio bana khilafu inazidi kupanuka لو kuenea anasema munyakusema ya kuwa law sakata aljahl na awachie kuzungumza na kusema wanaojua khilafu nyingi ambazo tunazo leo ingeweza kupungua kwa kiwango kikubwa jambo lingine ni kuwa almuhafadha tuwa ala salat jamaa. lazima sisi tushikamane na salatu jamaa, mitaani na sehemu mbalimbali mbali, na watu kuweza kujuana na kujaliana na bi idnillah taala tutaweza kupata umoja ambayo tunatafauta. lazima tujiweke mbali na chuki tujiweke mbali na hasad tujiweke mbali na ukabila tujiweke mbali na ujamaa ...yaani wampenda mtu kwa sababu ni jamaa yako hata kama ni mwovu hausimamishi uadilifu kwa sababu ni jamaa yako lazima tujiweke mbali na hayo ili tuweze kushikamana kama waslamu na yote haya ndugu zangu lazima yaanzia nyumbani lazima kuwe na mapenzi pale nyumbani kati ya mke na mume kati ya wazazi na watoto kati ya watu wenye jamii moja kisha miongoni mwa majirani na vivyo hivyo miongoni mwa watu wa mtamoja na uislamu kwa jumla ili tuweze kupata mapenzi ambayo mtume sallallahu alaihi sallam ametuhimiza kuwa nayo mtume anatuambia sallallahu wa alaihi wasallam la tuamini wa hata tahabu. hamwezi kuwa waumini wa, wa kisawa sawa mkapendana mkashikamana au waumini wa, wa kisawa kisa mkawa na umoja mpaka muweze kupendana na hamweze mkapendana mpaka mueneze salamu. Ni vipi leo tutaweza kushikamana ndugu zangu? Unakutana na Muislamu mwanzako, Wataka kumtolea salamu, haiko tayari kupokea. Hakutolei salamu na pia ukataka kumtolea salamu wanaangalia juu nikana kwamba hajakuona. Unapomtolea salamu haujui amesikia hajasikia, amejibu hajajibu na mtume asema haya ndo katika mambo ambayo yataleta mapenzi miongoni mwetu na kushikamana. Mwisho kabisa Asama ibn Abi Dawood rahimahullah katika haia yake tamasaka bihablillah wattabi alhuda wala taku bidi'iyan la'allaka tuflihu wadn bikitabillah wassunan allati atat'an rasulillah tanju watarbahu katika baiti hismbali Sheikh Fawzan Asama Sheikh ametaja mambo matatu muhimu ili uweze kufaulu kushikamana kama umma wa lazima sisi tuweze kufata kitabu cha Allah tusimamishe sunna ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam katika maisha yetu na tujiweke mbali na yote yale ambayo yameongezwa mapi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaweza kufaulu na tutaweza kushikamana na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atapati taufiq, atujaliye miongoni mwa wale ambao wameshikamana na dini na dini yake na nyoyo zao zameshikamana ili kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana da alhamdulillahirabbil alamin